الله وبركاته بسم الله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله الله أشعر أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعيد الله صد يسلم وبارك على السيدنا وحبيبنا والشفيعنا ومولانا نبينا محمد وعلى آلة الطافرين الطيبين واصحابه الذين نور بهايامين من دبيعه كل سال لللؤلؤه الى لؤلؤتي ايها الاخوه الكرام في هذه اللمسه الطيبه وبمناسبه هذا الاجتماع المبارك لا انسى ان اوصي جميع نفسي بالتقوى الله وبطاعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسل الله سبحانه وتعالى أن يكفينا إلى صراط المستقيم، ويجعلنا من المتقين، ويدخلنا جناته جنة النعيم بحق سير المرسلين والحمد لله رب العالمين سبيلة أحبارك الشرفة والمشائف Al-Izzah Al-Hibba Rahimahumullah Pada kesempatan malam yang berbahagia ini Satu kehormatan bagi saya Boleh mendapatkan kesempatan Untuk bisa menyampaikan apa yang sepatutnya untuk disampaikan karenanya Berjuta terima kasih saya sampaikan kepada alhul hajat yaitu aslina alfadil ustaz rutin setiap akhir setiap jamaah dan silao untuk alhanda orang tua saya tercinta sayyidul barat al-hadith umar asyrafhi taala ta wa alba fa ma kana allah fitul hayat wa lafa'na bi ulum waktu dunia dan amin ya rabbal Al, -Nasih. kemudian tidak lupa salam ini juga kita sampaikan kepada kamu kita yang mulia yang berbahagia yang datang dari kubaiyah Jaman Syeikhul Mustafa Al Mustaf Mukanam Ash-Shahaidatul Bagidi Alhamdulillahu Bishawala Wallahu Ya Allah yang tadi sudah menyampaikan kepada kita satu entahnya Tausiah yang padat ilmu padat manfaat. Yang luar biasa Begitu indah beliau sampaikan Dan sangat-sangat bermanfaat untuk kita semua Dan tidak lupa Salam penghormatan ini juga kita sampaikan Kepada Akhil Nata Fadil Ustaz mubarak Yaitu Tuan Guru fadli Yamani Yang tadi dengan luar biasa Beliau telah menerjemahkan apa-apa yang disampaikan oleh Syahidam Yaitu dengan Begitu baik Begitu bagus, mudah dipahami Mudah-mudahan Semua guru-guru kita yang ada di sini Senantiasa diberikan kekuat dan istirahat Di dalam Allah Dan diberikan kemenangan dalam setiap langkah perjuangan dakwah ya, Serta kebahagiaan dari dunia Hingga asyaratnya Amin Ya Rabbah alamin qaibah Al-Qa'ibah Pada kesempatan malam hari ini saya hanya ingin mengingatkan diri saya dan peserta segenap jamaah tuan-tuan dan puan-puan, -tuan, bahawa pada majlis seperti ini sejak awal tadi kita banyak menyampaikan salam salawat kepada nabi kita sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sama berharap bahawa majlis seperti ini akan mampu. Untuk merangsang rasa cinta mahabbah kita kepada Nabi, untuk lebih merangsak bagaimana kita makin cinta kepada Nabi kita sehingga kita tidak perlu lagi untuk khawatir, bimbang atau pun ragu di dalam menyatukan beliau sebagai pusuan khasan dalam kehidupan kita. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adalah nabi yang diutus Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmat untuk seluruh alam sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Qur'an Al-Karim faqala ta'ala linabiyi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ma arsalnak illa rahmatan lil alamin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sosok nabi yang lulus Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai suri tauladan sebagai qudwatun shalihah sebagai uswatun hasanah bagi umat manusia khususnya bagi mereka yang beriman kepada Allah dan al-akhirat dimana Allah amakiatakan dalam firman-Nya ta fi Allah ta'ala laqad jaga lana rusulillahi uswatun hasanah di mana ya Allah wal yaumul akhir Waktu tanpa hati Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang nabi yang telah tersaksikan oleh allah sebagai manusia yang memiliki akhlak yang sangat sangat. dia yep. Saya tak boleh kita jalankan apa-apa yang beliau ajarkan kepada kita dan wajib untuk kita tinggalkan apa-apa yang beliau larang kita untuk melakukannya Allah katakan dalam Al-Qur'anul Karim firqata taala wa at'akumur rasul fa'uthuhu wa ma tad'u al-ahq Saudara, kalau kita ingin merayakan pada kesempatan malam hari ini satu persatu bagaimana kesempurnaan aslah Nabi. satu jam kita berkata tidak akan cukup sahabat umum itu betapa indahnya. Tatkala Saidah Aisyah radhiyallahu taala anha ditanya tentang kesempurnaan akhlak Nabi, beliau ditanya, "Ya ummul mukminin, wahai ibunya orang yang beriman, bagaimana adalah akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam?" Bagaimana sebetulnya dulu akhlak Nabi? Apakah apa oleh Saidah Aisyah radhiyallahu taala anha Beliau menjawab dengan jawaban yang singkat, padat, ringkas, jelas, menunjukkan bahawa beliau adalah seorang perempuan yang cerdas, yang layak, patut, pantas menjadi istri dari Nabi kita sejuk dar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau jawab, karena hukum Al Quran. Akhlak Nabi adalah Al-Quran. Panel, tidak lain dan tidak bukan adalah merupakan penjabaran, penjelasan tah, pemamaran, perbahasan daripada isi kandungan al quran Karim. Aku mewajibkan apa-apa kewajiban, tidak ada satu pun kewajiban yang ditinggalkan atau dikelalaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu Ba Nabi merupakan orang yang pertama Melakukannya Sebelum umatnya yang melakukan. segala Sebelum Nabi mengajak orang Berasak mulia Beliau sudah tampil sebagai orang yang berasak mulia Sebelum Nabi Mengeritakan kepada para sahabatnya Untuk melakukan berada kewajiban Nabi Nabi untuk melakukan maksiat tidak pernah terjadi seumur hidupnya sudah jadi bagaimana Al-Quran itu membimbing begitu atau Nabi kita kemana Al-Quran itu menuntun kesanalah Nabi kita beramal dialah Nabi kita tercinta Sayyidullah Muhammad Sallallahu alaihi Wasallam sallam namun sudah Sungguh pun kita yakini kesempurnaan Nabi kita sehiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapi tetap saja semenjak beliau putus menggali Nabi sampai hari ini masih banyak musuh musuh Allah yang selalu berupaya untuk merendahkan Nabi memfitnah Nabi menghinah Nabi keantar kalau dulu di zaman Nabi, orang-orang kafir mengatakan kepada Nabi antara sahir Majlul, engkau bukan sikit dan sudah gila dengan Muhammad. Sebagai upaya untuk menghilak Nabi, merendahkan Nabi, menista Nabi. Tapi di zaman sekarang ini, mereka mulai mencari cara-cara bagaimana untuk merendahkan Nabi kita segitunah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya. Saya sedih Di berbagai negeri-negeri Islam Di Indonesia Di Malaysia Di mana mana Nabi Masih ada orang-orang awam Yang tidak mengerti sejarah Nabi Yang tidak paham atau terlepahi soal agama Manakala ditanya Kenapa Nabi putus para Allah di tengah bangsa Arab We yeah. the champions. ini sekaligus untuk kita, yaitu meluruskannya sudah. Bagaimana cara menjawab ini sudah yang saya cintai rahimahumullah. Yang pertama, kalau bicara tentang kebiadaban, ketoliman, kejahatan saat Nabi kita diputus bukan di atas. Saja yang sudah bukan di Arab saja yang jahiliyah, bukan di Arab saja yang piatap dan jahat Bukan Mari kita lihat di negeri Persia, di negeri Iran ketika itu saudara seorang ayah manakala boleh menikahi putri kandungnya sendiri itu merupakan kebanggaan di tengah-tengah masyarakat sudah ini ceritanya. Ini bila ja. Al ini sudah, itu dah kezaliman, ini jahiliyah, ini kejahatan, ini kebiadaban. Segelak gelak ke orang Arab, sejahat sejahat ke orang Arab tidak ada orang, -orang Arab manusia akan dah ini manusia. Jadi artinya saya hanya ingin menekankan betul nabi putuskan Allah ke atas muka bumi, karena bumi sudah jahiliyah. Suatu rahasia yang harus kita peliti dan kita semati sudah tidak akan mudah untuk kita menuntut harapan yang paling biasa. Itu yang pertama yang si kita tekankan dari kebiasaan bukan hanya dari bangsa, seluruh bangsa yang kita hidup di Arab sudah jahiliyah aladinyah. Yang kedua tolong kita bangsa. Dengan tradisi waktu lupakan memang biada Tapi, jangan ada yang berpikir Kalau semua orang para, para mengubur hidup anak perempuannya Tidak, saudara Hanya segerintir anggota masyarakat Yang mengubur hidup-hidup anak perempuannya Andai kata semua orang seharap Mengubur hidup-hidup anak perempuannya Bagaimana boleh? Nabi bisa ada di sana, sahabat bisa ada di sana. Nabi punya ibu, ibunya perempuan. Ko dari kecil tidak dibunuh, itu ibu sahaja. Bahasa Arab nabi yang jumlahnya puluhan ribu, ratusan ribu, mereka itu semua punya ibu sahaja. Ibu-ibu mereka, mereka pun dari kecil, ko ibu-ibu mereka tidak dibunuh Ketika kecil sahaja. Orang-orang kafir Quraisy yang menusuki nabi bahasa Arab yang menusuk. Nah, jadi jangan kita terpancing dengan pemikiran, orientalis, pemikiran orang orientalist, pemikiran orang-orang kafir yang ingin memfitnah Islam, memfitnah Nabi dan ingin merusak sejarah tadi kita sehidup dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul, ada sebagian orang Arab kalau punya anak perempuan dia tidak suka, dikubur kilo hidup ala orang kafir, tapi tidak semua orang Arab sudah. Bahkan kebanyakan bangsa dia tidak mengubur hidup-hidup anak perempuannya Tapi Tetap saja bangsa Arab disebut Biara Sebab Walaupun mereka tidak mengubur hidup-hidup Anak perempuan mereka Tapi kalau ada anggota Itulah kebiadaban bangsa Arab sudah ada. Itulah sebabnya Nabi diputus oleh Allah baik ke tengah bangsa Arab maupun ke tengah seluruh umat manusia untuk menghapuskan segala kejohanan, menghapuskan segala kebiadaban, menghapuskan segala ketidakadilan, menghapuskan segala bentuk kejahatan, pemindasan. Itulah maknanya Allah dengan tegas menyatakan kepada Nabi. Mama adalah segala kecuali rahmat dari Nabi menjadi rahmat untuk seluruh Nabi membawa syariat yang penuh rahmat, syariat yang menolak segala bentuk kezaliman, kejahatan, kebiadaban, syariat yang mengangkat manusia ke posisi yang begitu mulia, terhormat, memiliki harkat dan martabatnya. Alhamdulillah. Itu yang dua yang ingin saya garis bawahi. Nah, sekarang yang ada tiga Jadi Kenapa lagi putus di tengah Al-Sahab Kalau di mana-mana dia ada Kenapa harus di tengah Al-Sahab Adalah siapa Kalau memang mana arab itu bukan yang paling biada Jawabnya Yuk mari kita tengok Hadis Nabi sudah. Nabi kita tercinta Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Menyatakan Innamat itu Sesungguhnya aku diputus Oleh Allah Hanya untuk menyempurnakan Kemuliaan-kemuliaan Akhla Jadi Nabi ketika itu hidup di Mekah Sudara Salah satu tugasnya adalah untuk menyempurnakan Makalimah Akhla Maknanya Di sana sudah ada makalimah Akhla Sudah ada kemuliaan Akhla Tapi belum sempurna Nabi diputus oleh Allah Menyempurnakan in nama buk itu sesungguhnya aku ini diputus oleh Allah hanya untuk menyempurnakan Kemudian, kemuliaan kemuliaan akhlak adine di tengah tengah bangsa Arab yang biadab di tengah bangsa Arab yang jahat di tengah bangsa Arab yang berjara di tengah bangsa Arab yang soleh ternyata ada makarimul akhlak ada kemuliaan-kemuliaan akhrab yang tetap terjaga, saudara. Apa di antaranya? Satu, Ahmad Yudh Wal Karam. Ternyata bangsa Arab itu Sudara dikenal sebagai bangsa yang dermawat. Kalau ada tamu-tamu yang ada tempat datang ke satu suku, jangan cuba-cuba ada suku lain mengganggu tamunya, saudara. Bangsa Arab dulu siap perang, siap nanti untuk membela kehormatan orang tamunya. Itu terkenal di seluruh negeri Sudah Itu atas budi Atas bagus Membeli kehormatan tamu Membeli kehormatan tamu Tidak sampai di situ Ini yang orang lupa sudah tergala Bangsa Arab itu Ah luluh Orang-orang yang kan sudah percaya kepada sesuatu Dia akan setia Oh, wow, Ada orang mengatakan begini Habib Bangsa Arab itu paling tiada. Karena di dalam Al-Quran Allah menyatakan Al-Arabu Asyadu Kufran B'an Fahaw Orang arab itu Kafirnya dan dipakir Al-Quran Ini ada dalam surat at taubah Ayat 97 Jadi dalam ayat itu disebut Al-Arabu Asyadu Kufran B'an Fahaw Ini dijadikan dalil Untuk menatakan kuliah dalam Al-Quran disebut Orang arab Al-Quran ni paling berat kabil deh kan? kalau baca surat taubah ayat 97 baca juga ayat berikutnya 98 deh baca juga ayat 99 deh -nya. Allah nyatakan di ayat 99 wa min al-aqra mayu'minu billahi wal yawmil akhir baca yang Arab tadi baca Orang yang teribinan kepada Allah dan terakhir. Jadi apa itu dikenal ahli dia kalau sudah akhir dan keras kefirnya. Tapi kalau dia sudah bertimbang, sulit dikali tanggungan dari segala. Makanya kita lihat Allah maha tahu bahawa Nabi yang terakhir ini nanti diutus, saudara, itu perlu digampingi dengan manusia-manusia yang siap mengorbankan atau rendahnya Allah. Nah, di kota Mekah bukan sembarangan tapi pun ilahi Allah sudah atur dan ilmu azarinya sudah bahawa Nabi dilahirkan di kota Mekah karena di sana akan ada sekelompok manusia yang namanya muhajir Jadi ternyata kenapa lagi dibunuh di tengah bangsa Arab? Ada maklumur akhlak, ada sifat setia. Kalau itu berhasil mendapat iman, dapat taufik, dapat hidayah maka sifat setia itu akan sangat berguna untuk perjuangan Islam. Dan itu terbukti dengan segala kufah dan datang sol Robyalahu. Itu yang ketiga, saudara. Tidak sampai di situ. Yang nah, keempat mari kita lihat saudara. Yang keempat Yang tidak boleh kita lupa Gauh Sebelum Nabi dilahirkan Allah maha tahu Kalau Nabi akan dilahirkan Berasa dari sulmi Nabi Ibrahim AS Yang kemudian menurun Kepada Nabi Ismail AS Sebelum Nabi Muhammad Alaihi Wasallam dilahirkan Allah sudah perintahkan Nabi Ibrahim bahwa Nabi Ismail ke-Watamka ketika itu masih tandus, tidak ada penduduk. Tidak ada penduduk, masih tandus, tidak ada kemahan, tidak ada pertemuan. Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalat untuk meninggalkan putranya yang bernama Ismail alaihissalat bersama ibundanya, yaitu Siti Hajar alaihissalat. ini bukan peristiwa kebetulan peristiwa yang... di sana. Ka'bah didirikan di sana. Ini semua merupakan persiapan untuk menyambut Nabi akhir zaman. Jadi bukan sebogal sembarangan, bukan nabi itu diutus oh, di kota Mekah. Oh dia datang dengan soleh, oh dia dunia zori-zori semua, ya orang-orang di sini yaudah nabi tahu situ saja Iya. Baik yang selanjutnya tidak sampai di situ sudah ada. di sana itu ada dua kekuatan dunia yang tidak pernah damai selalu bertempur menguasai semua wilayah di timur tengah kekaisaran romawi dan kekaisaran persia hampir tidak ada sejengkal pun tanah di afrika dan di jalur arabia Kecuali dikuasai oleh kekaisaran Romawi atau dikuasai oleh kekaisaran Persia. Tapi menarik, ada satu tempat yang Kaisar Persia enggak mengambil, yang Kaisar Romawi enggak mengambil. Tempat yang mana? Itulah Makkah. Sudah. Persia tidak mengambil. Makkah yang untuk ini burung tandus tidak ada hasil, tidak ada manfaat. Kaisar Kekuatan politik sudah ada. Tidak ada kekuatan politik yang berkuasa. Yang ada adalah kekuatan family, kekuatan keluarga. Bahar Hasim punya pemimpin Abdul Motolit. Bahar Abdul Motolit juga punya pemimpin dari pokok familynya sudah. Masing-masing suku di sana gelapilah semua punya pemimpin masing-masing. Segala sesuatu mereka selesaikan dengan jalan musyawarah antara kepala. Kekuasaan dan itu tidak terjadi di kota mekah, saudara. Dan kekuatan mekahnya, apa hikmahnya? Hikmahnya saudara, andaikanlah di Muhammad sembah hari besaram dilahirkan di Persia atau dilahirkan di Romawi, maka nanti ada musuh-musuh Islam mengatakan, oh ada nafisang yang dibawa oleh Nabi itu hanya merupakan hasil kegiatan politik. Muhammad itu hanya merupakan produk politik, politik kekaisaran Tersia, atau politik kekaisaran. Orang-orang istirahat. Apabila kata nabi dilasyidkan dalam alam kata Tersia, akan ada nanti orang mengatakan, Islam itu produk politik, Islam itu hanya merupakan rekayasa politik. Tapi, dengan nabi dilasyidkan di kota mekah lepas dari kekuatan politik Romawi, lepas dari kekuatan politik Persia sampai hari ini tidak ada seorang pun yang boleh mengatakan susah lahir dari politik. Tidak. Ada. Dan Allah sudah jaga, ini betah dijaga betul Allah. Dari kekuatan kekuatan politik pertarungan filsafat, filsafat Yunan, filsafat Athena, di mana mana dunia sudah. Apa pertarungan filsafat, andaikata nabi kita dilahirkan di Romawi atau di Persia, orang nanti akan mengatakan Islam itu hasil filsafatnya Muhammad. Muhammad itu belajar filsafat Dengan Aristoteles, Dengan Plato atau pengikutnya. Ini berbahaya. Sangat berbahaya itulah sebabnya Allah putus tabi di kota Mecca sehingga sampai hari ini tidak ada seorang pun yang boleh mengatakan islam lahir dari filsafat tidak ada bukti saudara. Alhamdulillah jadi hal-hal ini sengaja saya sampaikan walaupun saya tidak akan sampaikan secara detail semua perkara saudara karena akan sangat panjang sekali. Memerlukan waktu yang juga sangat panjang Karena itu Saya hanya ingin ingatkan sekali lagi Jadi kenapa Rabi Dulu di kota Makkah? Bukan karena Arab paling doleh Bukan Bukan karena Arab paling dahat Bukan Bukan kerana Arab paling tiada Bukan Tapi satu karena dia tengah persyaratkan Arab Masih ada makanan berakhrab Yang sangat penting menjadi perjuangan Nabi di masa yang akan datang ketika Nabi saat itu dikutus di sana, saudara. Kemudian yang kedua, kenapa dikutus di kota Mekah? Karena di kota Mekah itu, sudah terlepas daripada kekuasaan politik, terlepas daripada kekuatan pertarungan keresahabat, sehingga Islam datang murni, merupakan wahyu dari Allah, bukan hasil politik, bukan hasil keresahabat. Kenapa Nabi dilahirkan di kota Mekah? Karena Allah sudah persiapkan jauh-jauh hari Nabi Ismail sebagai datuknya Allah utus ke sana. Maka Allah sudah siapkan dari jauh-jauh hari. Karena Ka'bah Allah perintahkan kepada Nabi-Nya untuk dibangun di sana. Karena Karena Allah sudah persiapkan Nabi terakhir nanti akan datang dari sana sudah. Sebagai tambahan jangan lupa Allah Maha Tahu Alimul Qadir bahwa kitab uci terakhir yang akan Allah turunkan adalah Quran dalam aliran Quran dalam bahasa Arab bukan sembarangan bahasa Arab bahasa Arab saudara yang mubinan bahasa Arab yang jelas yang fasih yang paling bagus kita cari seluruh bangsa Arab siapa yang bahasa Arabnya paling fasih asalun Lubsil Arabin. Jangan lupa untuk mencoba untuk mencoba untuk mencoba untuk Bahasa Allah ini luar biasa Tadi kita lihat pajak-pajak yang telah Ini yang saya mau sampaikan. Lalu kita mulai lagi. Masih banyak lagi sudah. Rahsia-rahasia yang ada. Kenapa Nabi dibutus di tengah tengah Haram? Tapi yang jelas malam ini tujuan saya. Saya hanya ingin menabi. Tidak benar. Kalau Nabi dibutus di tengah Balaus Haram. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Yang Allah mengandung tahu tentang khasiat tersebut Yang kali ini bisa kita pelajari satu persatu Dan akhirnya bisa kita boleh pahami Kenapa Nabi diutus di sana alamin. Nah, ini yang saya sampaikan nah, Ini sengaja Habib Umar Asyadri Saya punya guru tercinta Kenapa hal ini saya sampaikan Setahun yang lalu Ada seorang tokoh besar di Indonesia memimpin NGO Islam besar dalam satu acara Afrik akbar yang dihadiri tidak kurang dari 100.000 orang di Palu Sulawesi Tengah dia berceramah seperti yang tadi saya sampaikan saudara kenapa nabi itu diutus ke bangsa Arab anak Arab paling biasa karena Arab, -Arab paling boleh paling dah dia pakai dari al-Aqrab Selamat pagi. Selesai ceramah ya, sudah. Karena saya duduk agak jauh, kita berupaya untuk mendekati. Tapi karena selesai ceramah, Toko pada saat naik ke mobil megilan di Jakarta, kita cari dan kita temui. Kita kritik, kita protes tidak betul yang anda katakan. Dan akhirnya orang pun tak minta dengan persahabatan kita minta untuk menarik ucapannya, memperbaiki dalam kemarcidahat. Nah, jadi saya pikir, kalau ada seorang top, top saja boleh terpreset di macam itu, bagaimana para tawang sudah ada? Dulu waktu Indonesia diadak oleh Belanda, itu Belanda yang mencari beli. Dulu ada profesor-doktor sedang kukerut. Dikirim oleh belanja, saudara pura-pura masuk -pura, Islam belajar di kota Mekah. Namanya diganti menjadi Pak Nusofa. Datang ke Aceh, pura-pura jadi pulang -pura, untuk membetak belak, umat Islam di Aceh. Datang ke Jakarta ke Batavia, saudara, juga untuk mencabla umat. Nah, senang hukron inilah di Indonesia yang pertama kali menyebarkan kenapa Muhammad itu diputus di Arab? Arab paling dolin, Arab paling jalan, Arab paling biada. Prof. Dr. Sunnah al hulandi yang mengatakan Sudara lima dapu'itah Nabiu Sallallahu Alaihi Wasallam di jaziratul Arab li'annal Arab as-satuh kufran, as-satuh nifator, as-satuh surman Nafsat Udara Azimun hadalkan para kita para ulamak ...mulai membenahi itu. Dulu Indonesia tidak ada. Tidak punya koran, tidak punya majalah, sudah. Belanda yang punya. Pendapat semua kuburung disebabkan ke seluruh Indonesia. Macam itu. Nah, itu di zaman sekarang ini... ...tidak boleh lagi. Ada beberapa pesan yang punya pendapat macam itu. Sudara, itu pendapat korentalisme. Itu pendapat kaum liberal. Itu pendapat yang ingin merendahkan Nabi... ...alui kesalahan tuasa. Yang terakhir, kalau dikatakan Nabi diputus dari bangsa Arab, bangsa yang di dan dari Quraisy karena Quraisy paling di Arab, mari kita baca hadis saudara Nabi mengatakan dengan tegas, Inna wassṭofa min bin adam kinana. Allah memilih Kinana dan anak cucu adam. Wastofa Quraisyan min kinana. Dan Allah memilih Quraisy dari Kinana. Washtuban bin Hasan min Quraisy. Dan Allah memilih Bani Hasan dari pada Quraisy. Washtuban kata Nabi memilih bin Hasan. Dan Allah memilihku dan pada bin Hasan. Berdasarkan hadis ini, Nabi yang mengatakan dari seluruh anak cucu Adam yang terpilih adalah Kinana. Dan seluruh anak cucu kina yang dipilih Allah adalah Quraish. Dan seluruh anak cucu Quraish yang dipilih Allah adalah Bani Khashib. Dan seluruh anak cucu Bani Khashib yang dipilih Allah adalah Nabi kita Muhammad SAW. Berarti Nabi kita adalah manusia pilihan dan Bani pilihan dan suku pilihan. Bukan dan yang biasa, tidak Nabi yang mengatakan, Quresh itu bangsa pilihan Orientalis mengatakan, Quresh itu bangsa paling biasa Kita pilih mau ikut orang-orang dan Nabi, atau mengikut hadis Nabi nah. nah ini yang mesti kita ingat, jadi jangan sampai kita tertipu Dengan pendapat-pendapat macam -pendapat itu, dan maaf pendapat macam ini banyak disebabkan kampus-kampus di universiti-universiti di Indonesia dengan alasan ini kajian akademik, ini kajian filmnya kenapa penamanya Muhammad itu dibutus dengan literara di masyarakat, mereka buat analisa-analisa mereka buat hipotesa-hipotesa seorang-orang itu akademik filmnya dan mereka akan jadikan itu sebagai hasil teksis, hasil penelitian atau disertasi saudara padahal argumentasi mereka laku argumentasi mereka memang Argumentasi mereka tidak berharga. Kami sedang melakukan perlawanan dalam pemikiran-pemikiran yang sesat dan mendesakkan macam ini sudah ada. Nah itu yang ingin saya sampaikan pada kesempatan malam hari. Maka itu bersyukurlah semua yang hadir di sini punya guru-guru yang begitu bagus yang berakidah dan akhlusunah wajah. Di sini ada Habib Omar Syahtir, di sini ada Tuan Guru Fadli Yaman. Di sini juga ada kuat-kuat guru yang lainnya yang menganjurkan akidah tak kusunah wajah maaq yang tidak mereka bertarik daripada akidah tak kusunah wajah maaq pegang kuat-kuat akidah kusunah wajah maaq belajar tu yang dikatakan tadi barusan oleh tuan guru kita patut dijami tadi berjauh katakan jangan ambil ilmu di sepihak jangan ambil ilmu dari sebarang orang. Mudah-mudahan kita di sini semua sampai di pertahanan Allah Subhanahu dan mudah-mudahan akan saya sampaikan hey, ini ini mudah-mudahan bisa menyanyi, menata keadaan kita, membuka wawasan kita untuk ke depan kita bisa lebih bahagia lagi. Di dalam kira segala pemikiran yang bisa merusak daripada akidah kita. Mudah-mudahan apa-apa yang telah saya sampaikan tentunya itu semata-mata hanya dari Allah Subhanahu dan apa apa yang tidak itu merupakan dari kelemahan saya dan hanya dari godaan setan dan awan nafsu belaka. Mudah-mudahan waktu yang kita semua. Nah, itu saya yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Sekali lagi saya akuikan berjuta terima kasih kepada Ustaz Rudin yang telah membuat, yaitu majlis ini luar biasa, sungguh satu kehormatan bagi saya. Boleh, yaitu menyampaikan apa yang satu yang disampaikan, sebagaimana yang sudah saya perlihatkan tadi. Sekali lagi terima kasih kepada Ustaz Nuruddin Dan tentunya terima kasih kepada Ayah Muda Tersinta Sayyidullah dan Habib Umar Tersabdi Adalah beliau yang selama ini Yaitu selama memberikan dorongan Memberikan kesongkongan Yaitu kepada perjuangan yang kita lakukan Di Indonesia selama ini Begitu juga di bagi bagian lainnya Kita doakan beliau saat ini kita lihat Kalau keadaan kurang sehat khususnya Kaki beliau kita doakan Semoga Allah mengatakan penyakitnya Allah berikan kesehatan Allah Mengberikan kekuahafia Semoga kita amin ya rabbal Nah, itu saja yang boleh saya sampaikan pada malam hari ini. Akhirnya, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangannya. ya. Hadanallahu wa yakun ilas sirathal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.